Buongiorno, buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori per questa nuova puntata di New Sounds. Oggi è una giornata per noi speciale perché abbiamo il piacere di avere finalmente un ospite in studio. Noi qui a Radio Città Fugico lo conosciamo già per il suo singolo che è andato in rotazione, Break the Distance, e lui è Elias. Ciao Elias! Ciao Claudio, come stai? Bene, bene. Felice di vederti proprio di persona e poi avremo anche la possibilità di ascoltare il tuo nuovo singolo. Ce ne vuoi parlare? Sì, sì, assolutamente. assolutamente È uscito il 3 luglio eh, in tutti i store digitali e eh, non vedo l'ora di farlo ascoltare veramente a tutti. Sono carichissimo. E siamo carichi anche noi perché so che in qualche modo ci hai concesso la tua primizia, insomma, la tua prima intervista. e Di questo ne siamo fieri. Andiamo innanzitutto a dire il titolo. Come si chiama? Il singolo si chiama Wildlands. Mm, rappresenta una visione del mondo realistica che rappresenta in un certo senso ciò che siamo, ciò che dobbiamo essere sempre. Nel video vedrete molti paesaggi, molti ambienti suggestivi che rappresentano il posto dove viviamo e in un certo senso appunto quello che siamo. Infatti il concetto che c'è dietro a questa canzone, che arriva già dal primo ascolto, è un concetto di libertà, di libertà e di purezza. Insomma, Wildlands in qualche modo ricorda il mondo selvaggio. Sì, sì, l'atmosfera selvaggia è proprio il fulcro di questo brano. Ricorda anche molto atmosfere cinematiche, orchestrali, mi piace molto molto anche quel mondo lì, oltre alla dance, oltre alla pop. E quindi sì, insomma, questo è è una breve presentazione, diciamo. Allora, se me lo concedi io andrei a leggere il brevissimo comunicato che è stato scritto dal vostro ufficio stampa. Parla di Wildlands, che è il nuovo singolo che proietta la visione sulla bellezza e la potenza della nostra terra. Paesaggi incontaminati custodiscono il segreto, indicandoci la strada. Con passi delicati ma anche incisivi, la ragazza che poi si vedrà nel video, giusto? Assolutamente. Rappresenta un simbolo armonico che richiama le origini. Noi Correremo molto lontano. Il messaggio è dirompente e combattivo. Siamo tutti dei guerrieri a protezione e rispetto del nostro selvaggio pianeta. Yes. E questo, insomma, è anche quello che si percepisce ascoltando la canzone. Sì, sì, sì, e soprattutto anche vedendo ciò che è rappresentato nel, nel nel video. video il video, andiamo a parlare del video perché è effettivamente un qualcosa che colpisce a primo impatto, è qualcosa di molto forte. Secondo noi è assolutamente adatto a essere in rotazione in qualsiasi eh, radio tv che ormai occupano il segnale digitale delle nostre televisioni perché innanzitutto è una qualità eccezionale. Sì, il video è a 1080, il video <ride> è, definizione. è in HD, sì. <ride> e, e quindi sì, diciamo... Mette insieme, insomma, tutte le eh, posti magici, posti reali di questa terra che sono selvaggi. Assolutamente, sì, è importante sapere la bellezza che si nasconde nel mondo in cui viviamo ed è questo appunto il messaggio che volevo far passare ma anche ovviamente un messaggio collocato in un mercato musicale dance in un mercato musicale anche ispirato a festival e Contesti dove si balla e dove ci si diverte tantissimo <ride> il, il tuo è un lavoro secondo me più da artigiano quasi della musica ma anche del video Perché so che tu hai messo mano un po' in tutte le scelte, sei un po' l'editore di te stesso Sì, io lavorando completamente da solo a 360 gradi, lavorando in autonomia a 360 gradi Ho il pieno controllo di quello che è il mio lavoro e di quello che voglio far passare Con le idee che ehm, che ho quando scrivo, che ho quando quando faccio musica e questo è un grande potere, perché mh, viviamo in un mondo in cui l'industria musicale è completamente condizionata da da idee altrui, da idee che si vanno a mischiare, da da da concetti sicuramente verso una meta comune, ma di cui in realtà si può anche perdere il controllo, se se se se, se non si dà valore al prodotto reale e al prodotto in sé Sì, puro, che per... poi il pu la purezza è anche quella cosa che si evince, visto che c'è nella scatola con cui tu componi le cose, si evince anche poi nella musica e nel video. Sì, assolutamente, sì, sì, sì. Cioè, assolutamente questa è un'idea me messa su in piedi eh, per rappresentare un un concetto culturale, un concetto relativo al nostro mondo, ma anche un concetto di divertimento, un concetto di libertà. Quindi... Eh, questa è la cosa più importante sentirsi liberi e fare e fare tutto quello che riusciamo a fare nel miglior modo in cui riusciamo a farlo Noi vorremmo fare, come dire, diventare virale questo concetto e quindi vorremmo dare i contatti ai radioascoltatori di come vederti. Allora, intanto voglio fare lo spelling del tuo nome perché Elias non è immediato. Allora, E-L-Y-A-Z. Yes. E <ride> I singoli da andare a vedere sono quello scorso, Break the Distance, ma assolutamente imperdibile, appena uscito il 3 luglio, Wildlands. E si può trovare su Spotify, su... Su tutti i store digitali, Spotify, eh. iTunes, Apple Music, Tesla Music, lo puoi trovare ovunque. Abbiamo parlato di una ragazza nel video. Sì. Do lo sveliamo insomma. E... sveliamo il segreto, sei sicuro che vogliamo svelarlo? Non fino in poi, andate, <ride> okay. <il video>. andate... <ride> andate a vedere il no, video. Andate a vedere il video. No, possiamo anticipare e poi... qualcosa. No, facciamo dai, che eh? qualcuno te lo deve chiedere nei commenti. Qual è il segreto? Vabbè, ok. okay. <ride> nel commento del video potete chiedere direttamente a hey, Elias. Notizie in più e dunque allora abbiamo parlato del concetto che c'è dietro la canzone abbiamo parlato di come andarla a vedere e abbiamo accennato il video questo per radio non possiamo fare di più invitiamo agli ascoltatori di farlo per appunto farsi inondare dalla purezza che c'è dietro sia alla realizzazione sia alla alla trasmissione di questa di questa opera d'arte Quello che volevo arrivare a dire è che quello che tu fai secondo me ricorda molto l'atmosfera delle colonne sonore insomma, un mondo che è sia musica ma anche anche immagine. Io mi ispiro per tutto quello che riguarda l'atmosfera cinematica, l'atmosfera di colonne sonore, artisti come Hans Zimmer, artisti come Steve Jablonsky quindi grandi riferimenti che a me hanno ispirato molto e sempre mi ispireranno. E quindi ho voluto dare un tocco mio personale a questo genere per riuscire a a creare qualcosa di diverso che magari non c'è in un mercato pop, in un mercato dance. E quindi sarebbe un po' questo il valore aggiunto dell'idea e, e di tutta la musica. E secondo me, insomma, il mio modestissimo parere è riuscito come esperimento. Il più adesso penso che sia farlo eh, camminare con le sue gambe, insomma farlo diventare diffuso e apprezzato. Chiaramente hai citato due artisti che sono di livello, a questo punto, ormai mondiale, perché hanno fatto colonne sonore veramente importanti, Credo che comunque con la giusta occasione anche Ilaias possa dare filo da torcere, ecco. Quindi noi, allora, intanto ti vogliamo ringraziare. È stato veramente, come dire, ispirante averti qui con noi. e Ti ringraziamo per essere stato qui con noi. E poi andiamo a lanciare il tuo ultimo brano. Questo è Ilaias con Wildlands.